Kapitola 94. Přes kamení a kořeny Rozhodli jsme se důvěřovat na mapě a vyrazili jsme lesem přímo na západ ke Krosonu. I kdybychom městečko minuli, museli jsme narazit na silnici, což nám ušetří dlouhé míle chůze. Hespina zraněná noha náš postup zpomalovala a prvního dne jsme urazili jen nějaký 6-7 mil. Během jedné z četných přestávek mě tempy začal doopravdy učit Ketan. Byl jsem naivní, když jsem se dřív domníval, že mě učí. Pravda byla taková, že jen opravoval ty nejhorší z mých chyb, které ho rozčilovali. Právě tak, jako bych já byl v pokušení naladit někomu loutnu, kdyby hrál v jedné místnosti falešně. Tyhle pokyny byly něco docela jiného. Začali jsme od začátku Ketanu a on opravoval mé chyby. Všechny mé chyby. Jenom v prvním pohybu jich našel 18, a v ketanu je přitom víc než stovka pohybů. Velmi brzo jsem o svém učení zapochyboval. Také jsem začal Tempyho učit hrát na loutnu. V chůzi jsem hrál tóny a říkal mu jejich názvy, pak jsem mu ukázal pár akordů. Byl to právě tak dobý začátek jako každý jiný. Doufali jsme, že dorazíme do krosonu kolem poledne následujícího dne. Ale už z rána se nám připravil do cesty kus ponuré, páchnoucí bažiny, která nebyla na mapě. Tím se uvedl skutečně bezútěšný den. Museli jsme při každém kroku dávat pozor, kam šlapeme, a náš postup se zpomalil do šnečího tempa. V jedné chvíli se Dedan něčeho lekl, cukl sebou a spadl, mnártěl kolem sebe a všechny nás pocákal poloslanou vodou. Tvrdil, že zahlédl moskyta většího než jeho palec se susákem jako vlásenka. Nadhodil jsem, že to mohlo být vždy bílek. On na oplátku navrhl několik nepříjemných a nehygienických věcí, které si můžu při nejbližší příležitosti udělat. Jak odpoledne postupovalo, vzdali jsme myšlenku na návrat zpět na silnici a zaměřili se na naléhavější věci, jako třeba nalezení kousku suché země, kde bychom mohli sedět a nepotopit se. Nacházeli jsme však jen další úseky močálu, vodní jámy a oblaka holevých komárů a bodavých mušek. Než jsme se z bažiny vymotali, slunce už se sklánělo k obzoru a počasí se rychle změnilo z horkého a dusného v chladné a vlhké. Vlaučili jsme se dál, až den konečně začal trochu stoupat. Přestože jsme byli všichni mokří a unavení, jednomyslně jsme se rozhodli pokračovat dál, abychom se dostali pořádný kus hmyzu a pachu hnících rostlin. Měsíc byl v úponku a poskytoval nám dostatek světla, abychom našli cestu mezi stromy. Navzdory tomu příšerné budni se nám nálada zlepšila. Hespe se tak unavila, že se opírala o Dedana a když jí celý celý špinavý odbláta položil paži kolem pasu, Řekla mu, že takhle krásně nevonělo už celé měsíce. On ji odvětil, že se sklání před úsudkem tak půbavné ženy. Strnul jsem napětím, čekal jsem, že jejich haštěření předoste v trpké sarkazmy. Ale jak jsem se ploužil za nimi, všiml jsem si, jak jemně jí Dedan podpírá. Hespě se opírala o jeho rameno téměř sněžně a ani moc neodlehčovala své zraněné noze. Koukli jsem se na Martena a starý stopař se usmál, až se mu zuby v měsíčním světle bíle zaleskly. Za nedlouho jsme našli čistý potok a směli ze sebe největší část bláta a zápachu. Vymáchali jsme si šaty a oblékli si suché. Vybalali jsem svůj otrhaný plášť a ovinul si ho kolem děla v marné naději, že mě trochu ochrání před večerním chladem. Když jsme byli skoro hotovi, zaslechli jsme od potoka slabý zpěv. Všichni jsme nastražili uši, ale švitoření vody nám nedovolilo slyšet zřetelně. Ovšem, zpěv znamenal lidi a to zase znamenalo, že už jsme skoro v krosonu, nebo možná úpeny, pokud nás močály odvedli příliš daleko k jihu. I selské stavení by bylo lepší než další noc pod širákem. Takže nám přes všechnu únavu a bolesti, naděje na měkkou postel, teplé jídlo a chladné nápoje, dodala sílu sebrat své rance a pokračovat v cestě. Šli jsme podél potoka, Dedan a Hespé pořád spolu. Spěv k nám chvílemi dolehal, pak zase umlkal. Po nedávných deštích byl potok rozvodněný a hluk, který vydával, jak se hrnul a valel přes kamení a kořeny, přehlušoval i naše kroky. Nakonec se potok rozšířil a stichl. Houští kolem něj zdřídlo a pak se před námi otevřela mítina. Žádný zpěv už se neozýval, neviděli jsme ani silnici, hostinec, ani záblesk ohně, jen prostorný palouk zalitý měsíčním světlem. Potok vytvořil čisté jezírko a na hladké skále u něj seděla, pane Télu, chranně před nočními démony, vyhokl strnulé Martin, ale v jeho slovech zaznívalo víc zbožné úcty než strachu a neodvrátil zrak. To je, leso slabě dedan, to je, nevěřím na pohádky, chtěl jsem říct, ale vyšlo mi z toho sotva zašeptání. Byla to Felurian.